Dokumentetan, zatuko gira ulertzen sai gertatzen den Ameriketako Estatu Batuetan, Eguere Eskamila Ciuda presidenteen poder e aldaketa ofizialaren mementoan, Trumpen jaigikidek jaigikidia kapitoluan jartu ziren jandenastean eta hango istiruetan 4 hileman ziren, urtarrilaren 20ean ustez arazori gabe, bai denak et Trumpenen leko hartuko du ofizialki baina beti txo giro hori e, sendidaiteke, akitasuna kokaiteko gurekin dugu Kasetaria, Mikel, geparaz, egunon. Egunon, bai. Egunon, Mikel. Horduro e, aldatzen da aktualitatea, estatu batuetan, eh? baina iduridu e, Trump, Trumpek amor eman duela azkenean bukatu da e, dena estatu batetan? Bueno, ala, dirudi, baina zuk diosun bezala gauza, momentu batetik bestera alda ditezke. Ez da, horrendik kontutan hartu behar da hamar e, ba, egun gelditzen zaizkiola 11 egun gelditzen zaizkio, zaizkio e, Trampi boterean eta eta horrendik ikusi beharko da zer zer egiten duen argi dagoena da dagoeneko auteskunde emaitza berritsi eginduela kongresuak hori zen azkeneko tramitea pasabertzuena e, ba auteskunde emaitzak eta hori azkenean gauzatu da naiz eta ba, Joan den astean ikusi genituen e, ba irudi hoiek e, ikusi ezta e, kongresuaren e, Iarduna e, etentzuten e, Trumpen aldeko eskuin muturreko e, e, talde horiek e, eta ala ere gauzatu zen, e, gero berriz ere ekin zioten saio horri eta eta Mike Pence, e, presidente ordeak, e, berretxi du e, senatuaren izenean emaitza, beraz, e, ez du beste aukerarik, Trumpek ez du aukera legalik behintzat e, Joe Bidenen... E, kargu hartzea saiesteko edo ekiditeko eta ba itxura guztien arabera datorren urtarrilaren 20 datorren asteko aste azkenean hartuko du kargua Joe Biden presidente demokratak. Justuki joan asteko estilo hori eta ze kapitoleon sartu ziren kongresuan e, Trumpen segitzaileak zeira akurketa egiten duzu zer nahi zuen horrek. Bueno ikusten dut e, Trumpek e, argi eta garbi ez ez ez Joan den astean baizik eta ba boterea hartu eta eta berehala egin izan dituela ba horrelako deiak egin izan dizkie bere jarraitzailei eta zehazki estatu e, batuetan geroz eta boterea hundiagoa eta presentzia hundiago hartu duten eskuin muturreko taldeei ez bai supremazista zuriak E, ba, Proud Boys, bezalako talde fascistak, eta eta bestelakoak, ez? Eta e, botere hori eta presentzia hori geroz eta undiagoa izan da, e, estatu batuetan ikusi dugu, ba, Charlotteville, Virginian izan ziren e, istiluetan, e, orduan e, neonaziak ikusi dituen Ku Klux Klam, bezalako e, talde supremazistak kaleetan ikusi genituen, eta e, indarrori hartuz joan da e, eskuin muturra estatu batuetan, eta Trumpek etengabe Mezuak bidali dizkie. Mezuak e, ba, besteak beste, mitxiganen ikusi genuen bezala, ba, e, askatasuna berre eskuratzeko, e, bertan kapitolioa ere e, erasotu zuten e, eskuimuturreko milizia armatuek. Eta nik uste dut, e, la urteko e, ba, politika eta komunikazio horren emaitza izan zela, ez? E, joan den azteko holdarraldi hori e, kapitolioan, e, izan ere trampek bein eta berriz ere baitu gorrotoaren diskurtsoa, erabilizandu e, talde hauei muturreko talde hauei indako e, e, ba mezu horiek, eta hori ikusi genitua e, ikusi genuen gain zuzen ere e, joan den astean egun horretan bertan tranpek e, goizean horrelako e, e, ba rally deitzen dioten edo mitin bat egin zuen bere jarraitzaileen aurrean eta diskursoan argi eta garbi izan zuen e, eta eta eskatu zien bere jarraitzaile esku muturreko jarraitzaile hoiei e, ba neurriak hartu bertzirela Ba, Iruurrria aurre egiteko Joe Bidenek eta demokratek hauteskundeak e, lapurtu egin diizkieelako eta horren e, ondorio logikoa izan zen. E, berak eskatu zien joan zeitezte kapitoliora eta esan diezaileegunez, e, demokratei eta, eta Kapitolioko kongresukide hauteskundeak e, ba, irabazi egin ditugula, eta, eta horren ondorioz etorri zen holdarraldi e, ba, hori eta egunkata ehunka jarraitzaile sartu ziren Kapitolioan, gero hor galdera asko da, ezta? Ba, nola lortu zuten ba, perimetro segurtasun perimetroa e, gaientzea eta nola sartu ziren barrura, nik uste dut hor e, galdera asko dagoera egantun gabe, poliziak kasu askotan e, ba, etzuela bere lana egin, ez dakit naita edo, edo errekurso faltagatik, baina egia da e, nola baitere oso oso erraz izan zutela Eskuin muturreko talde oieke, mm. kapitolioan sartzea. Bandere arazzen, zinez uste duzu uh, Trumpek berak uste zuela um, gauzak itzuligararazten hal zituelan edorran poderea uh, atxikitzen alzola edo izan da etorkizunerako mugimendu politiko bat. Ba dudari gabe e, bada, e, e, mugimendu politiko baten e, e, sorrera da e, lau urteotan e, Trumpek e, trampismoa... E, E, sortu du nacionalpopulismoa eskuin muturra ditu nahi duzun bezala e, baina mugimendu hori Alderdi Republikano barruan e, sortu du Alderdi Republikanoaren e, oinarri elektorala zabaldu du inoiz ez bezala eta eta beraz, e, Trumpek osongi daki Alderdia Republikano barruan lor, sortu duela eskuin muturreko e, mugimendu e, sendo hori ez e, gero Trampek nahi izan zuen e, benetan estatu kolpe bat eman, nik horretan zalantzak ditut. Nik uste dut, Trampek egin zuena izan zela, bere diskursoari e, jarraipena eman, esan dutan bezala, behin eta berriz esan du, eta eskatu die mobilizatzeko, hauteskundeen e, e, iruzur, ustezko iruzur horren aurka, eta eta eskutatik joan zitzaiola. Nik uste dut e, nolabaitere ez, e, egun horretan, e, kapitolioaren e, oldarraldiori, ez dut uste Trampek planifikatu izan zuenik, ez? baino egia da, E, mugimendu hori e, estatu batuetan e, berak elikatu duela, laine eta berriz, Trapeke e, diskurssoa eman die, e, oinarria eman die, babesa eman die e, etxe zuritik, eta eta hor daude. E, nik, e, beti izati dute Obamaren garaan noite e, sortutako zatikta eta, eta zuri kontserbadoren artean sortutako ezin egonaren ondorioa izan zirela e, talde eskuin talde hoien nola nolabitere Ba, ba, kalera irtete hori e, baina Trumpek hori erabili izan du eta, berriz. eta Trumpismoarekin zer gertatuko den hori ikusi beharko da orain. Trumpek hautezkundeak galdu ditu, baina Trumpismoa sendotuta dago estatu bat uretan. Eta hori datuzen urteotan nola gauzatzen den ikusi beharko da. Justuki sare sozialak nanitoen epatu, justu aipatzen baituzu hori, eh, politikoki seguretan ikusten duzu Trump gaur egun. Duri du dena kontradituela. Bai, bai. E, tra, e, Trump momentu honetan e, eta bat ez kapitolioko eraso horren ondorioz e, Trumpek e, babesak galdu ditu e, alderdi errepublikanoa arruan. Egia e, da, e, orain arte ez dela horrelako zatik izan, baina irudi irudioiek ikusi ondoren, errepublikanoen artean e, ba, bizkarreman diote Trumpi horrek e, e, esan nahi du Trumpen e, ibilbidea amaitu dela, ba, momentuz nik dut, ez ez, Trumpek ba, esan bezala babes soziala handia duelako estatu batuetan, eta bere bere oinarriak oso sendoak direlako. Eh, e Alderdi Republikanoa saiatuko da Trump kaleratzen, nikuzte dut baietz. E, Alderdi errepublikanoaren establishmentak nolabait ere aurrera pauso bat duelako, orain arte 4 urteotan hausartu estentz ez ez, ez, ez, ez, ez, ez ta horrelako e, pauso bat ematen, baina Mike Pence presidente ordeak, e, Mitch McConnell, e, senatuan errepublikanoak duten eh buruak e, e, edo Lindsey Graham bezalako senatari importanteek bizkar eman diote eta eh segurazki nolabaiteko estizio bat edo sisma bat gertatuko da orain Alderdi Herrepublikano barruan. E, bestalde ikusi beharko da gaur zer gertatzen den. Azkenean e, e, demokratek eskatu duten bezala e, ba, konstituzioaren 25garren e, zuzenketa martxan jartzen den eta Trump kargua betzen duten. Hala demokratek kongresuan e, impeachment edo kargua betze prozesua irekitzen duten e, matxina da edo bai matxina da bultzateagatik hori da e, akusazioa demokratena. Eta hori gertatzen baldin bada, orduan inabilitazioa etorriko litzateke, eta Trumpek ezin izanen luke, etorkizunean e, presidente kargura berrizere aurkeztu ez, beraz, horrendik e, galdera asko dago. Justuki, Sare sozialetako konduak itxi ezizkioten, e, Trumpi, e, eta hor, ez dakit zeirak egin behar den, hor, Gafa, e, Google, Apple, Facebook eta Amazon, e, Biden, e, Bidenen etorrera prestatzen ari direla, direla uste duzu? Onik uste, estatu batuetan nolabaiteko trauma batera ginduela, ez? E, oroar, e, ba, kapitolian ikusi genduen irudi horrek, ez? Irudi hori, e, ez dakit, e, ba, nolabaitere da estatu batuek munduari saldu dioten irudiaren justu kontrakoa, ez? E, e, demokraziaren erreferente, demokrazia liberalearen erreferente izan da estatu batuak munduan, eta argi dago orain ez dela, eta Eta ori, irudi hori, irudi horrek, eta kapitolearen holda egin e, diola, kalte ikaragarria, ez? Beraz, horren atzetik etorri dira ereakzio asko, ez politikoak bakarrik, baita, ba, ikusi dugun bezala, ba, Facebook, e, Twitter edo, edo Instagram bezalako enpresa ba, handienak, ez? Eh, nik uste dut daudela, nolabait ere, e, e, Trumpen ontzia ondoratzen ari den momentu honetan gertatzen ari diren gauzak orain arte horrelakorik etzen etzen gertatu eta eta nolabait ere, ba bai, eh ondoratzen ari da eta eta Trampen e, inguruko guztiek hies e, egin dute eta horrelako enpresa hundiek aurrera pausuri eman dute. Ikusi genuen baita ere, Auteskunde eh Auteskundeak e, galdu zituenean Trampek, orduan ba bezalako telebista kateak hasi zirela, e, presidentearen eh hitzaldiak e, zuzenean ez ematen, mozten eta hori ez genun ikusi orain arte ez eta eta, eta egia da Trumpen inguruan horrelako basta gait e, sortu dela, nik eh zalantzak ditut ze puntutaraino eh e, ben nolaitere Trampek nola sepututan gestion mesedeitan izan dere Trampek bere burua eh elikatzen baitu errelatoak sortuz bere, bere jendearen aurrean, ez? eta bere Trampen errelatu nagusia oraintxe bertan viktimismoa da, ez? E, e, esatea, ba berake mm -hmm. autoeuskundeak irabazi dituela, eh demokratek manipulatu egin dituztela emaitza hauek eta, eta beraz, biktima bat dela eta bere jarraitzeileen aurrean eta e, irurogeita amalau milioi estatu artean e, diskurtso hori oso oso sinetsia da eta oso sendoa da eta hori ezin da aztu ez, izan ere datu zen urteotan horrek e, ba, estatu batuetako politikagintza ere baldintzatuko duelako. Ongida, Mikel, erreparaz ez dugu demora gehiagorik, eskertzen zaitugu gurekin izaniko izuntan eta beste bat arte. Da, mila eskertzu egi,